Etxe utxe iburuzko gogoetabat eraman dute banka aldude eta urepeleko egian artean. Etxe utxak behitu eta egiari bizi gehiago emaiteko proiektuak lantzen ari dira. Miselo Zafren, bankako hau zapesa. Eta iten genin beharaz zeit etxe utxu atzu behar dira gainatu eta ursik genin ara zointziren mementoan egokiak gainatzeko eta ere nun uh, diabeak presiden zerbait egitea eta Taiklanda antxiatzea biziaraztea eta lehio etxietaik, lehioak idikitzea eta bizia atxekitzea guri errietan. Oji loturik, adineko jendei egokituriko apartamenduak egiteko proiektua dute, zahar etxetara joan ordez, egian berean egoiteko parada eskeiniz. Tunioinea nioinea etxeana, bankagren karikardier dianda, bizi zen leku bat, denetxe utsada da egun, eta handia. Da proiektu bat, apartamendu beruak, xarek, harrikan berean, ahalbezen bat urbil etxeko girotik, atxekitzea ahalbezen luzaz, autonomia atxekitzeko izan, bospasei apartamendu seharen dako eta baino gazten dako. Berdin, kasu iteko, buskaitse ager eta... Orez gain, ibajean, tier lieu edo lan leku partekatu bat sohtzeko ideea ere badute. Langileak orain edo egun batzuz, joa iten alkoholirateke lan egiterat. Mutualizatzen da gehiago trezna batzua fotokopioz eta beste, aniz gauza ere iten aldira. Menturaz baionat edo kostaldeat edo napaleukaldeat edo joiteko iteko ordez egunguziz peiru oren, bizpeiru egun e, pasten aldira lekian berean lan eginez eta eragin berarekin, edo gehiau ez baita bidea egiteko egunean Hainbat, bizitegi eta lan proiektu beraz, mendialdeari bizia emanen lioketenak.